Sjöndi kapli. Dæmið ekki, svo þér verð ekki dæmdir. Þegar með þeim dómi sem þér dæmið, munið þér dæmdir, og með þeim mælið sem er mælið, mun yfir mælt verða. Hú sér þú flísina í auga bróðurðins, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig færð þú sagt við bróðu þinn? Lát mig draga flísin úr auga þér og þó er bjálki í auga sjálfs þín. Hræstnari, dragu fyrst bjálkan úr auga þér, og þá séðu glögt til að draga flísina úr auga bróðuðins. Gefið ekki hundum þar sem heilagt er, og kastiðið egi perlum meðar fyrir svín. Þau mundu tróða þar fótum, og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Byrjið, og yður munn gefast, leytið og þér munnu finna, knýið á og fyrir yður munn upploki verða. Því að hvers á öðlast sem býður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr munn upploki verða. Eða hverja sá maður meðalýðar sem gefur sín í stein er hann býður um brauð eða haggorm þegar hann býður um fisk Fist þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum eða góðar gafir, hvað miklu fremur mun þá faðir eða á himnum gefa þeim góðar gafir sem byrja hann. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lofmálið og spáminirnir. Gangiðin um þröngahliðið. Því að vítt er hlýðið og vegur en breyður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þarfara inn. Hvað þrönt er þar hlýð og mjós á vegur er liggur til lífsins og fáur þeir sem finna hann. Varist falsbáminn. Þeir góma til í þar sauðaklæðum en innra eru þeir gráðu vargar af ávöxtum þeirra skuluðir þekka þá. Hvort lesa menn vinn ber af þyrnum eða fígur af þýslum, þannig ber sérhvert gott trí góða ávöxtu en slemt trí vonda. Gott trí getur ekki bóði vonda ávöxtu, ekki heldur slemt trí góða ávöxtu. Hvert það sem ber ekki góðan ávöxt,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 og gjörði þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður fari frá mér yllgjörða menn. Hversum heyri þessu orð mín og breytir eftir þeim, sá að líkur hignum manni er byggð í húsitt á bjargi. Nú skall á steibiregn, vatni fletti stormar blésu og buldu á því húsi. En það fjall eigi, því var grundvalað á bjarki En hver sem heyrir þessi orðminn og breytir ekki eftir þeim, sá að líkur heimsku manni er byggði húsitt á sandi, steipi regnskar lá, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, það fjall og fall þess var mikið. Þegar Jésús hafði lokið þessari ræðu, undraðist mannfjöldunum í kenningu hans því að hann kendi þeim eins og sáur vald hefur og ekki eins og fræðumenn þeirra.